بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير سوره سبا القران زلور ميساء فرض د شفاعت قهرې باندې ايز د مخلوقات ذکر کړي تنبياو د جناتو نو ملائکه الحمدلله الذي تمام تعريفنا ها صلی الله علیه و له ما فی السماوات و ما فی الارض چه خاص دا او دا په اختیار کی دی او سوچی باسمانونو کی دی او سوچی باسمکہ کی دی الحمد فی الاخرہ او دی اللہ لرا تعریف دی او حمد دی پاخرت پا کوم او هو الحکیم الخبیر اغا اللہ حکمتن دی او خبردار دی پارسو یعلمو مائل جو فی الاردی پوې کې الله باغ سو چې نووزی په دې زمکه منها او باغ سو چې او ما ينزل من السماء او باغ سو چې نازلېږي اسمان او ما يارض فيها او باغ باندې چې بیاخي جواب اسمان ته زما گگای چې نه نوځي دی وخت پوښ دی او زما کې نه چروازی بوټی دی دغه سه حشرات دی دغه سه وبدی د دنیا مادنیت کې دی دی ککویله دا کوجواهرات دی ټ ټول دی زما کې نه راوزی اور اسمانہ جنازہ لیږي نو ملائک دی بارانونه دی او اسمان ته چې واپس خیجي نو روحونه دی ادمو مینان او عملونه دی وہو الرحیم الغفور اغه الله چې ډیر او بخشش کوونکي دی د ګناوونو وکال الذین کفروا لا تاتی نصا اوایا کسان چین کار کی د توحید نا وی مون قیامت ناراضی ک نور چا ته راضی راضی با امون تبوی قیامت ناراضی قل بلا وایوتا ولینا و ربی قسم میدی پخپل رب باندی لتا ت یانکم جہام حتاوس تبہ قیامت رازی. عالم الغیبہ بغه ذات مساوګند کو چې هغه علمو الغيب د کنا دا سره خبر دي ټول غيب وسيزونه نه او داسې خبر دی لا يعذبنهم اس قال ذره نپټي کی دل نه بانتاز دی یویزری په سماواته ولا په ارضی نه په اسمانونو کې ان کې ولا اصغر من ذلك ولا اكبرون ان ورکه د دې زرینا او نلوې د زرینا مطلب د آیات عموم دي الا في كتاب مبين مگر دا هر څه چې دي الله په علم کې احقاره دي رجزي الذين امنوا واعملوا الصالحات دا حکومت بیان چله تا تي ننكم قیامت براځي ولي ټول کارو ته پات دينو چې بدلوور کيلله کسان لا چې مؤمنان دي او ملونه کلی صالحان انور خو سر خوړي وجذيله الله خپل بدلي ور کی کنه لو لای کلم مغفرت و رزقن کریم دا مؤمنان چې دي د دې لپاره بخنه د ګناهونو او روزي دا ډیر د عزت وَالَّذِينَا سَعَوْا فِي آيَاتِنَا اوغا کسان چشپار اضمن دیوئی تا قرآن پا مقابلہ کی دا اون پا کشتے کنا فی آياتنا فی ابتال آياتنا فی رد دی زمان دا رد کی او د توحید سنت مقابل او سنت مقابلہ کی او سیخیال دی معاجزین چمون با کامیاب شو امون بغالب شو اولائی کلوم عذاب ام من رجزن علیم ددا سے خلق دپارا عذاب دے چی ام دیر گندہ دے ام دیر دردناک دے رجز میلی احضاب کی ذکر شو لیز ایبان کمر رجزا اور رجز الشیطانی وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ اغه پرس اغه حلق دیخا وینی او پوئیږي اغه کسان چور کړي شي دا غي تعلم په قران کې الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ باغه قران باندې چې نازل شوی تا تا درفستانه نو دی حق کې دا غیثا یقین دے هو الحق جدا حق کتاب دے حق پا دی که منحصر دے بس کڅوک حق گوری نو با قرآن کے دے او دا دی حق نشتا ویہ دی لا سرات العزیز الحمید کسوک حدایت گوری نو قرآن کے دے لارخ ایدا قرآن په طرف دا غ ازات او جزور اورده او استایل شوي وقال الذين كفروا زواجردي کله پینکار د قیامت او کله پینکار د رسالت ویل یو هغه کافرانو مشرکانو خلقتا هل اذل هل ندل لكم على رجل ویدیو سلی نام نہ خبرو یو سڑی پیدا شویری خبر کو تاسو سولرا پیو سڑی باندے چا تا است ناشنا خبری کی ينبیو قوم نوینی خبرونا درکئی تا است غداوی اذا مزقتم کل جتا سو ذره ذره شی پزمکا کی کل ممزقین فہری ذره سره ی جو دل تا جزاد نہ جوړ شی انکم لفی خلق جدید نوی وی تاسو بیا په نوې بدن کشه شئ نه اده خبرې ویږي هغه نور وی چې واست خبره ده کنه دغه خبرو نه خالی نه ده اب ترا علل لا یکذبن یاخذ جولکل دی پالابا نه دروغ قصدا نه آمدن ان به جننه یا دس, دس دی سودایده دیوان توب بسر. لا کی پا قیامت دی وان ثوب دی وسل لا یؤمنون بالاخره بلکی هغه کسان چې یقین نکه په قیامت باندې فلعذاب و الظلال البعید غریبه عذاب کې دي چاوی چاوی او خو خوشاله دي سپین سپینه اوندی نو البعید دا گمراهی چې کومه ده کنه چې د حق نږدې راله ده دا عذاب ده کنه ا فلم يروا دي ذورنغوري بلند دي الا ما بين ايديهم هاغه مقام تا چې د دې دی او ما خلفهم اوغه چې د دې نرستو دي هغه سدي من السماء والارضين چې اسمان دي زمکدا ادي پکې د نارګير دي ادي الله خبرې کوي ان شأن نفسب بهم الارض الله یو که چرمه غوغوارو نو په منډو دی لا په دې کې او نسق تعلیم کې صفم نه سمایې یا به غورځو باندې یو ټوکل د اسمان نه دا مطلب وکنه چې په لاذابې زما کې اسمان خدایذابون ډک دي دی, دی پک راګیر دي <تصفل> اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آَيَتًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ یقناً پا دی کائناتو کی دیر لوئے عبرت تے فدہر چاہ دا پارا نا دہر اغا باندہ دا پارا چاہو کی اللہ سرا محبت وی او رجوی او ذکر کئی ایجز دو او دو مُنیب مِسَال وَلَقَدَاتِنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَا یقیننم ورکلیو داو دلی السلام تع د خپل طرفنا ډیر لویه مرتبه او درجه او حکم کلیو یاجبالو او بیماحو وتیر چه غرونو سناوه د سرا چې د زبور لنین تاسو مسرل ولې او ایم دی معجزات کنه بل معجزات والن لاو الحدیذا موږ نرم کړی واد د پاره وس پنه پښان دمم باته ان عمل سابقات او تم ویلو چ جوړا وا کولاو صغری وقدر دی اندازه لګوا د دې په کاړو کې فعملو صالحا او عمل کوئے عمل صالحا دائیز دیکھنا چھو رزق تا محتاج ہو نو زن لیکار کا سب کا ہو او. او حلال روزی گھٹلا نو عملو صالحا ایز دیکھو اچھ عمل الا قبلی گی <تصفح> چستا رزق پاکی انی بما تعملو نبسویر بیشکز وستاز وپٹولو کارون نباندلی دنکیما یو پل شان دام بیاو او بل پل داغی عجز عبدیت ولی سلیمان الریحا او تابی کلیم د سلیمان اسلام دا پارا هوا و دو ها منزل د سحر داغی د یو و روا ها شهرون او چکار د دا سحر داغي کوم ځل د یو میاشتي وصلنا لو عین القطر امونګه بېولې وا د زړه فردزوم کنه چې نه د تام به ومن الجني مې عملو بینای بی دای به اذن رب به او بازي د جناتنا هغه دي چیکار کوي د مختا په حکم د خپل رب سره الله تعالی کړی دي امييزق من او من امرینا اوغه جن او پیري چې سرګښیو کې پدې کې زمونږ حکم نا نوزقهم من عذاب السعير نو وساکومږته عذاب د اورم مونږ له قابوکړي السلام علیکم به مقرر کړي چې کوم یو پکې الی تعلیقینو چابک را راپریزی کړي یا عملون لو ما یشاو کارون کې زده د پاره هغه چې د سخه هي مم محاربا مزبوطه قلاګان او تماسیلا او سریه تصویرانو دونو د جانورو Uh -huh. داولا جوڑی پیرین پا دیکی دیر زد تکڑی وجفان انکل جوابی علویلوی کاسی پشاند حوزنو و قدور الراسیات اوغدی گنا چه محکم پراتی پانگیتو باندی اسو خوزول نشی خو بس پخلے پا کی اعملو آل داود شکرا عمل کوئے اے خاندان دا داود علیہ السلام دا تابدار اے زمان وقلیلم من عبادی الشکور ار وقت کی لگی نو غیر نشکا نو غیر لگ دی اللہ وی زمان پا بندیانو کی تابدار خلق موسیعیز بیانی ده شان شو موجیزات شو زګناجزیو ګوره فلما قوینا علی الموت کله چې مونږه فیصله وکړه سلیمان علیہ السلام باندې د مرګ او روحم تنو ما دل لهم علی موته اچانو خبر کړي خلق او د پمرګ باندې الا دبتل ارضی مگر اغوینو د زمکی <تصفح> نسبت چې وی سبب تاکل من ساعتہ وی حوالہم ساده او چری زابو کنه یو کال دی ولارو اروحو ت بیا نو واپس وینو فلما خر کل جفریو تو سليمان علیہ السلام تبینت الجن نو شو پیریان خلقتان اللوکان يعلمون الغيبا چې کدي په غیب او پوي دي کنه چې دا خلک پوي چې پریان پوي غیر سره خبري او کدي په غیب او پوي دي مالو سوف العذاب المحین دیبا ترنوت تر کله و خنوت تر کله پدي سختو کارونو کې عذابونو کنه چې دریابونو کې غپی وهاو ماراتونا کوا او کال نگیاو او نو خبر چو سلیمان علیہ السلام نروح تلے دیں اسوک نپوئی دا جو دا شانو کنخا نچہ دا تپوس کوچی ہے سلیمان علیہ السلام سنگو لار دے دا واسے چہ روڑے والا نرازی دا حال دکرشو دا حق پرستو دا اللہ دا نیکو بندیانو نوز ذکر کی دو باطل پرستو د مجرمانو دنیا پرست خلق وور خودا قدیر قلیلو کنخوا او کسیر دادی دنیا کې اکثریت ددی خلق ده لقد کان لی سبا ان فی مسکنهم آیا یقننشت دی دی سبا خار والو دا پارا پا غقل ملک کی یو ډیر لوی عبرت او قدرت دلاره بوله عزتون جزیل اللهکم ملک ورکلو دوم یو نडक چه زسبا خار د یمن تر شام پور یومیا ش منزلو دا ټول باغونه باغونه وکلی اذاس می وې چې شکول ته واجبت نو په خپل ورا پرې اوته چې تا و جوړېونی و ها پاک ملکا چه تا دا غرون و دنگلو نبا سوکراغ موساپر دا روگ نا غاب امری شوی نا ملک د خوشبوین د وجه نا تا سه جیبا ملکو خوا جنتان دو باغو نو یو باغو خومینز کې روڈ تلیو کنن یا پلوبل پلوبا اي يمين او شمال ختر بتا او gusts طرف تا کلوم الرزق ربکم ویل الی ذی صاحره زاستاسو ذرب رزق ده و شکروا له خد الله تعبیر داری کوه شکریا زہ کوه شرکو سرا مو کوه بلدت تن طیبتن دیر پاک دې ډیر صفاو ستر دې ورب غفور او رب ستاسو پ تاسو ډیر مهربان دې دا موقینه फायदा واخلې دا سه موقجه ته نپیږې او د الله بندگی وکې فاعرزو هغه مخوالو انبیا و راتلو سوار لساو کان نه کنه او دی و سره مقابله کولو شړل به وهل به فاعرضو الله دا غیدا تعبیر کو مخی واړو فرسلنا علیم سیلل عرمی اور اخلاص کوم په دی باندې سیلاب د بند پيور دی می یور کر وی ساری کړي په اندازبه وبره پرهودي مسلحه کوم کچرته او ناش حشرات اغار یدم کی سورہ یوکو او وبر اخلاص شو ابا غونه ولا و خلق او وبدلناهم بجننتهم امو بدل کې ور کړل دي لران په زیاده د غونو چې غډیر قیمتي جنتین د نور باغونه چې هغه باغونه خو الله توبینو زواته اوکلن خمسن دا سی باغونا چې خوندان د خوراک تر خو او اصلن او ونې وي د غز وشم من صدر قليل اوسلګي غندې جاړي بيري نپاتشوي لې دي شردا باونا لایق دي دالک جزاء انام بما كفروا تم دي له سوا ور کوله په سبب د کفر د دي وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ اللّٰه یمږه زاسه زابل چاله نور کو مگر خاص کافرانو لپاره مجالنا بینہم و بین القرہ اللتی بارکنا فیها تا داغه سبا اخر د ترقه د کمال ذکر کوي مونږه رزولی پومین د دی کی د سبا والو په مینده حق کلو کې چې موږ پاره کې خیر او برکت اچولې دی چې کلي ز شم دی دغه ورځې میند کې موږ سجود کړو قران ظاهرتان کلی ښکاره ښکاره چې په نظر براتلو یو کلی نبوت نبل په نظر راتم نو يرانو وا څه نو لوګانو وا فی السیر امون غان داز کلهه پدې کې منزل او سیر او سفر چې د واستړی کې گناوګي کېنا او ویلی مو مونږه فیها چې سیل کوي پدې کې لیالیا کده شپوي او ایامان کده ورځوي امینین فامن وے فقالو ذرغ شکریوا وی وی ربنا ای رب زمونږ دعا یې بعد به نس پاره زمونږ دا سفر لری لری کې چې نرو د لکه کې معلوم شي چې سوکر سه دې شي شام ته او سوک نشي رسېده دا غوس کيو غریب روان شي نو هم شام ته ورسیو کسيټ روان شي نو هم شام ته ورسی دا کلی لری کې زمون سفرې وګزې کې چسو کرش د دیخیا څوک نه بایذ بینه لره والیو کې په د سفرونو زمونږ کې وزلم وانفسهم صلیمو کو په خپل ځان نو باندې په یال نام احادیثان پسومې ګرځول د خلقو لپاره خبرې او کیسې او مزق او کول لممزق او تسنس میکړه پورا پتسنا سکول ملک پښې شې څوک یې په لاسوک بل په لاسوک هلاک شو ان نبی ذلک الايات لكل صابرين شکور یقینا په داسې واقعیاتو کې ډېر عبرتونه او نصیحتونه ای او دار چا د پارنا دا چا د پارا چې ډېر صبر ناک دي او ډېر شکر گزار دي چا موحد خان دا لګلګ صبر او لګ شکر خو په کافرو کې وایي خو صبر او شکر یې چې په سخته کې صبر کئ او په راته کې شکر کئ چې الحمدلله ولقد صدق قال ابلیس زنه هم هغه اسکه هغه ابلیس په ډیر خوشاله شو په ذکر په خوشاله ای کنه او یی که نن رشتیا ومن ته په دې باندې ابلیس او ګمان خپل چې کوم ګمان کړو په خواګنه چې زवाडी ګمرا کوم الله ته ویلو ولا سیدو اکثرهم شاکرین اته ونو په دې کې پلتابیدار ډېر ښه ټول وزن تمام ارګری ښه لاتخذن من عبادک نصویب مفروزن سوره نساء کې ویلو زه واستاپدي بنديانو کې پیدا کومه او غټ ابراهامو په ځان لکومه او ابراهیمو کړکنه رشتیا کې پر دې باندې ابلیس او ګمان خپل فتتبعوه نو ټول پاغه پس شو پیدا دې خ살ي ده الا فريقا من المؤمنين او ډله د مؤمنانو نه او باروخ کې کنه ها نو شیطان پدی باندې زور او ما کان لهو علی مین سلطانن او نو دغه د پاره پدی پا خلق باندې سو غلبا او سو زور والله اذا زمایم امتحان لنا دی الا لنعلم مگر دې د پاره چې مونږ جدا من يؤمن بالاخره اغه خلق چې ان کی په قیامت باندې مممن هو من ها بشک دا چا نه چاگی دا قیامت نه بشک کی و ورب کالا کل شین حفیظ اور ابستا پہر شیبان دے نگاہ باندے وداد آغی امتحان دے ارد کی با مشرکینو خاص آیت چاگی دا شرک سلور والا جڑی کٹ کری دی ولی چاگی رولا تا بلکل او له چې بس دا مع او چا اوته نهوي خو چې بر د او سره الله سر بر او دریم پهسم دا چې نه برخې مرې نشتا شته د الله تهجدت را ځ کله کل لی په سړی با سخته را شي که نهوا نه کوي نو ته الله جت راضی ي کار وخت نه ني کلا کلا اصل اورم دا چې نه نا توبه داسې موعظه نغړ کوي ها دي صرف الله سره زموږ سوال پېښ کړي زموږ لپاره شفاعت کړي او الله دې خبره حق نه ورځي دا و کې خو خلا په ها ابو جهل و غیره او عزیز زماني سوپيان ګلذ الزی ن زعمتم وایا چې نه صبریګه روبل یو کسان چې تاسو پهې ګومان دې میندونه بغیر د الله نه چلی کول شي او دی مالکان دی یو دی وسره د برخه خواندان دی نه لایم لیکو نه مسقال ذره ندی مالکان د اندازې دی یوې ذره یو نپاسوانونو کېونو پزموکا کوي دا یو جوړا کټ شوه مضبوطه جوړا چې مالکان دی دویم او مالهم فيه ما من شرك او نشتديلره په دې ځمکه اسمان کې صبرخان اسوې د برخي خوندان دا خبره او قسورې صباح کې راتشوي د طبيع او اومن اومن او مالوه منهم من زهير او نشته ذلذ پاره د دین څوک امداديم الله ساجد ته <تصفح> او بن اسرائیل کیو مویلو ولم یکل لہو وليم من الظلی ولم یکل لہو وليم من الظلی ولم یکل لہو وليم من الظلی چیدی تحجیت ولا تنفع الشفاعت عنده ایس پیدا نکی شفاعت دا اللہ سرا اللہ لمن ازن اللہ ہم اگر داغ چاہ دا پارا چاہ اللہ اجازتو کی نا خدا اللہ شفاعت شکن بغیر داغنن کی گئی شفاعت یې نشته ده وقا قیامت کې اود مسلمان د پاره وي ګناګار ا مشرکان چې د دې قایلو چې ملائکه به شفاعت کوي او خدای الله د کور خلق دي نلایستو ملائکه خبر یېږي ځان هر وخت په هیبت کې په بره په بره حالی چې الله حکم کوي تل بیوش شي اج په وحی شراحیند جبریل نن تطوسکي چن لاسه حکم کړل او تعالوي حتی اغي خودمره په hebat تي شفاعت سکے حتی ازا فز زان قلوبم ترې پوري چلرې شیا hebat تاغي د زړونو نه قالو نوای مازا قال ربکم سو فرمان کړل درښت اسه سو حکم کړل قال الحق نوای اغي تاغه ملائکه تک جبری لامین شو چې ډېر حق او واجب حکم وکړي چې دا یې منل په موږ لازم دي ګوره حکم نه دی او هو العلیول کبیر او غلاو چې په خپل کې او ډېر لوی دی قدرت کې دا غسلور جوړې وي د شرک ځای کاټ کړي نو تعلیمات دي ها تعلیمات دي ولې چې شرک رات شنوسبه خلق او توحید سبق نه ښه آسان آسان نو قل قل شماره سمره تعلیمات دي د تعلیمات د توحید وی دا دلته راغلی دي او سوره نعام کرا راغلی قل اوایذی تا ميرزقکم من, من الاسماوات والارضین تاسو چې الله سره شرک وای کنه تاسو دا دلته ډوډۍ څوک درکې تارې زفو څوک دې چې تاسو لر عزت لر کې دا اسمان د زمکو نه غور دی غنکې مشرک دوم را یریږي یل کته وایي چې الله دې کدا نور نه بیا خپشي قل لله بس تو ته وایي چې الله در کوي رزق او غم تعلیم قل لله چې دې غنکې ان تو ته وایي چې الله در کوي رزق وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ او أَوْ فِي ظِلَالٍ مُبِينٍ أَيُّهَ الْمُشْرِكُونَ مُنْغَا او یا تاسو نور څو خنښته کنا دنیا کې ومونگا او یا تاسو خامخا پمون کي وړل لا په او بل لړل لا په گمراهي کې ذحکاران ودا څو تنوي چې مونږ په هدايت یو تاسو په شرک کې پراته نه بیا په ذت کي راضي کنا او لاوي ذت نه بچا او غوغه را عزت کي سوکراو نو بس په تاسو ته چ مونږ او تاسو کي یو ډله په هدايت او بل په ګمراهي کې ده دریم څلورم تعلیم دریم قل اوایا او تعالی تاسو سوالو نه ما اجر تاسو نشي کولې نشي کې دي زمونږ د ګناهونو خیر زنو تا گناهنگار پرست که چه استاسو پرنید بای مونگ دیر گناهنگار یو زکا چه اولیان نمانو دعا نمانو کنا استاسو نخوض دیگوناو نو تپوس نشی که ده دا مونگ چکو کنا ولا نسالو عما عم تعملون او زمونگنا تپوس نشی که ده استاسو دا عملونو داغیه غیتا عملو وی او خپل جرمو وی ولی کپا دیلو کتی پوښه او څه عقلي راغي فکر راغي چېر موږ خو بنیتي نشتا فينزم قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا أَيَّامًا چې جمع بکې موږ ټولو لر رب زموږه موږ او تاسو ټول قیامت کې ثم يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ بیا په پخپله فیصله کوي زموږین کي په انصاف سره او الفتاح العلیم او غل خیصا لکا ان کے حقیقت کی زکا چه پارس پوئی گی نو شپا گم قل ارونی اللذینا الحق تم بی شرکا آم ویو تا چو خیمات آغا کسان چه تاسو یو ذیکلی دا اللہ سر شرکان کم دیو خیم کن کل چردہ سنا دا اللہ سره شرک نشتا بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ غفو اللہ دے ډیر زور ذات ته ولیکن حکمت یادای چې محلت ورکې او مار الا کا فتل للناس among ne le gele ta dunyata magar za tul makhluk de para yo qom tani arabo tani a jam ta tul dunyata ta bashira wa nazira khush khabari war ka ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک نه پوهیږي دا الله په وحدانیت باندې او یقولون اواي پترز کې متہ زلوادو کله وې دا قیامت وې ان کن تم صادقین کتا زریشتنیه مؤمنان قل لكم میعذ یوم او یوتع چراید پار وحدہ مقررو با قاعده لاسرا ستاسو صدر پارا واده دا د یو ځېعاد ی وا د یو ورځې لا تستاخون تاسو بر نهشه دغ نه سا ی اوسا وله تمون ا به تاسو دغې نه مخک ش الله د خپله واده خلاف نهه